any 2000, continent Antàrtic. Aquesta és la teoria del supersolenoide de la doctora Katsuragi. És molt complicada aquesta teoria i encara està en fase d'experimentació. Però no hi ha res més que pugui explicar la potència eh, que té i aquest gegant a part de la teoria no no S2. El... No no, no ja s'ha demostrat que el principi bàsic de, de la teoria és correcte. Sí, que sembla no que, funciona. que funciona. No crec que hi trobem cap altra explicació. Els científics sempre creuen massa en les seves idees. És per feliceïsme? No és perquè estan massa obsessionats pels seus propis principis. No són capaços d'observar la realitat com cal. Però, de fet, són ells els que busquen la veritat. Que lluny. No són tan nobles. El descobriment dóna joia. El coneixement, poder. L'únic que busquen és la seva pròpia felicitat. Ateneu la radiació de la superfície. Els valors excedeixen al màxim fixat. Feu el que sigui. Hem de mirar a minimitzar de... de... es... els anys. Heu eh, de començar a caminar. Analitzem l'estructura les subanòmica de pressa. En tenim prou amb una dècima de segon. L'antic amp A.D. està causant interferències. L'energia s'escava. L'equip de superficie està caminant. Les ales s'estan separant. De... Pugeu a la superfície! Uh. ta uh... Sembla el color de la sang. NERV, el naixement. Han segrestat el subcomandant? Fa dues hores. El van veure al districte 8 de l'oest. Des d'aleshores de ha desaparegut. Aquesta és la nostra zona. Què estàveu fent, els del servei d'investigació? Una persona ens va donar la informació confidencialment. Ens ha agafat ben bé de sorpresa. Algú capaç de sorprendre el millor servei d'investigació? No m'ho puc creure. Es tracta d'en Ryoji Kaji. Suposem que és el sospitós del segrest. M'heu vingut a veure per això, oi? Agraïm la seva comprensió. Sentim molt de la nostra companya, la responsable d'estratègia, però és la nostra feina. És normal que em detinguin tenint en compte els antecedents que ell i jo tenim. Gràcies per la seva col·laboració. L'acompanyarem. Feia molt de temps que no ens veiem, oi? Ha estat una sorpresa per mi. No tinc cap necessitat de demanar-te perdó. És l'única manera de poder parlar amb tu tranquil·lament. Veig que no ha canviat gens. Mai no ten en compte la meva situació, oi? En pressa per solucionar l'assumpte que estem investigant. No ho podem fer d'una altra manera. Entenc-ho. No m'imaginava que hi intervindrien els membres de CELE, que no són del comitè. No ens proposem crear un nou D. Coruòria amb nosaltres, professor Fuyosuki. Professor Fuyosuki... <laughs> Professor! Professor Fuyosuki! Eh? Ah, sou vosaltres. Què li sembla si anem a fer una cervesa aquesta nit a Kabogawa? Altre cop? En Rieko ha que també hi anava, si vostè hi va. El nostre professor ha dit que també vindria nosaltres. Mm, molt bé, d'acord. No és cap mal prendre alguna cosa amb nosaltres de tant en tant, no? No, és clar. Ets molt intel·ligent, però m'agradaria que miressis de respectar més la relació amb els companys. Ah, oh, ho sento molt. Uh, per cert, Fuyosuki, tinc un estudiant en biotecnologia que m'ha encarregat un treball molt interessant. Es diu Yui Kari. No la coneixes, per casualitat. Yui Kari? No la conec. Quan li vaig parlar de tu, em va dir que estava desitjant de conèixer't. És probable que et truqui un dia d'aquests. Et faria res atendre-la? M'has dit Yui Kari, oi? Molt bé, d'acord. He llegit el teu treball. Hi ha dos o tres punts dubtosos, però la resta és molt interessant. Moltes gràcies. Et dius Lluïc i Cari, oi? Sí. Què faràs quan acabis la carrera? Entraràs en alguna empresa o bé et quedaràs al laboratori de la universitat? La veritat és que encara no ho he pensat. A més, hi ha una tercera opció que puc escollir. M'agradaria mm. molt casar-me i ser mare, si trobo la persona adequada, clar? Any 2015. Ha adequat el dispositiu S2 per pròpia iniciativa. I s'ha convertit en un robot. L'Evangélia número 1. No era necessari que ho fes l'home per nosaltres. Déu no es pot crear i a més. No, no podem deixar Déu en mans d'aquesta home. Podem fiar-nos en Gendo i Kari? Gendo Rokubungi? Sí, que n'he sentit a parlar. Any 1999. No, encara no l'he vist. Però és un home que qui se sent a parlar sovint, oi? Què? Ha demanat que jo sigui el seu fiador. Molt bé. Vostè ha parlat d'algú que vol conèixer i que ben aviat conèixerà. O sigui que et vas emborratxar i et vas barallar. No em sorprèn. No em van voler escoltar i van començar a pagar me No estic acostumat a caure bé als altres. De tota manera, no és problema Sap, professor Fuyosuki, és tal com l'imaginava. La primera impressió que em va fer aquell noi no era gaire bona. Aleshores, encara existien les estacions en aquest país. Era la tardor. Ho dius de debò? Sí. Actualment surto amb un noi que es diu Rokubungi. No vaig poder dissimular la sorpresa que em vaig endur en sentir allò. No et puc imaginar sortint amb aquell noi. Doncs, professor Fuyosuki, en realitat és un noi encantador. El que passa és que ningú el coneix. Bé, no vull dir que no siguis feliç al seu costat. Perdoni, potser la molestat que li presentés? No, reconec que és un home molt interessant, però no estic acostumat al que a ell li agrada. Tots els seus companys deien que s'apropava ella pel seu talent i posició social. Ell ja pertenia a l'organització. Més tard vaig sentir parlar d'aquella organització i vaig saber que es deia Selle. Pol Sud, any 2000. El segon impacte. Aquella tragèdia va passar l'últim any del segle XX. Any 2001. I el primer any del segle XXI va ser un infern. Un any que no es pot explicar sense utilitzar la paraula infern. Any 2002. Aquí també és un de こっちは暑いですか珍しくもないよ、今の日本じゃ。夏がもう 1年近くも続いてる。方に答えるよ。上の船には映らないのですか隣の町か、あそこは油草が抜けなくてどうも好きにないよ。だからと言って、女のところで会業なさっていたとはね。お探しするのに手間取りましたよ。ここも医者が足りないからね。招年事だがいないよりマシだよ。 今頃南極 podia imaginar che esistisse una terra gelata. I mira això, ara. El eh, Professor Fuyosuki. Ets tu? Però ets viu? M'havien dit que pertenies al grup d'investigadors dirigits per Katsuragi. Sí, però per sort vaig tornar al Japó un dia abans i em vaig poder salvar d'aquella tragèdia. Ah, sí? Escolta, Rokobonguito... Tu... Perdó, m'he canviat el cognom i... Una postal? No hauria de ser una targeta? Ikari! Iari! Gendo Kari, La meva dona sempre em parla molt bé del professor Fuyosuki. És una gran admiradora seva. Oh, és un gran honor per mi. Com està la Llui? No t'ha acompanyat en aquest viatge? Volia venir amb mi, però... Tenim un fill, sap? L'organització en Estàs es diu Sele, oi? S'encena sent parlar molt malament, de veritat. No estic d'acord de pressionar el comitè per força. Veig que no ha canviat gens vostè. avui dia no es pot sobreviure en una organització neta. És per la investigació oficial sobre el segon impacte. Si la fan només amb el personal de la SE, donarà la imatge d'una organització privada i monopolista. Per això ens han demanat que vinguéssim, mai? Any 2015: Central NERF, zona d'aïllament número 4. Encara em fa por a Fusco. Sempre em porta mals records. Qui és? És la nena que va sobreviure en aquell grup d'investigació. Any 2002. Es diu Misato Katsuragi. Katsuragi? És la filla del doctor Katsuragi? Sí. Ja fa dos anys que no diu ni una paraula. Deu haver estat molt dur. Segur que va viure un infern. Encara que se li hagin curat les ferides físiques, les no es curen tan fàcilment. Té raó. No trigarem gaire a entregar els resultats de la investigació. Compteque que va ser la zona de l'estat de el que és aquest gegant lluminós? Que ara hi ha molts misteris. Més tard va sortir un informe oficial de les Nacions Unides que deia que el segon impacte va passar a causa d'un mataor enorme. Però des del meu punt de vista, aquell informe era totalment fals. Darrere de totes aquelles falsificacions de la informació, hi havia l'organització Sele i un home anomenat Kiel. M'agradaria conèixer tota la veritat, encara que hi aparegui el nom de Yui Icari. Oishishiburi oh. desu. Ah, oh, shibaraku. Per què s'amaga l'existència del gegant? Ja sabies que hi havia un segon impacte, oi? I sabíeu que aquell incident passaria just aquell dia, oi? Em vas dir que per sort havies tornat al Japó just un dia abans, no? També va ser sort que tornéssiu amb tots els documents de l'incident? Em sorprèn molt que encara no s'hagin desfet de tot això. Vaig fer una sèrie d'investigacions sobre els teus pens. Suposo que et deu costar molt mantenir els teus fills. Es veu que per tu en tens més que suficient, oi? Caram, professor Fuyosuki, per què no es fa economista? Denunciaré públicament que l'organització CELÉ està darrere del segon impacte. Mai no perdonaré les persones que van provocar aquella tragèdia. Com vulgui, però abans m'agradaria ensenyar-li una cosa. Estem baixant molt, no? Sí, el preocupa. Una mica. Què és, això? Això és un espai que va fer algú, no nosaltres. Un 89% del qual és sota terra. I allò? És un espai subterrani en forma esfèrica, oi? nam kyoku to on a ji monokane data wa ho bo i chi si si si si si si si si si si si allò és el complex que vam construir sacrificant tot el que teníem els humans. Oh. Professor Fuyozuqui. Tu també ets aquí? Sí, és el millor lloc per investigar la teoria fonamental que tant ens preocupa sobre l'ordinador biològic. Oh. El vull anomenar Magui. Magui? Els mags que van venir d'Orient, oi? Era això el que volíeu ensenyar-me? No, és per aquí. L'Itsuko, torno de seguida. Això és... No em diguis que és el gegant. L'anomenem Adam. Però aquest no és el mateix. Aquest no és l'original. I, doncs? Sí, aquest és la còpia d'Adam. És l'Eva. Eva? És la base del nostre Pla de Recuperació de l'Adam. L'anomenem Projecte. Aquest és el número zero. És un prototip de teu? No vols crear una nova història dels éssers vius en mi? Any 2015. Litsuko. Oh, perdó. Comencem la prova de la lei? La Misato no ha vingut avui. Exacte. Ets la Katsuragi? Sí, em dic Misato Katsuragi, molt de gust. Mare, l'altre dia vaig conèixer una noia que es diu Katsuragi. Cada cop que conec algú s'allunya de mi pel fet de tenir una mare tan important. Ningú se m'apropa quan li dic el meu nom. En canvi, aquella noia parla amb mi sense cap problema. Em va explicar que va ser l'única supervivent d'aquell grup d'investigadors. M'ha dit que durant molt de temps no va poder dir ni una paraula. Però ara parla com si volgués recuperar el temps que va passar sense parlar. Litsuko, ja sóc sota terra com sempre. I no n'estic una mica tipa de menjar el mateix cada dia. Han començat la construcció d'una nova ciutat que es dirà Tòquio 3 sobre nostra. Darrerament, la Misato no ve gaire a la universitat. Quan em va confessar el motiu, saps què em va dir? I semblava, Ruc, que ha estat tota la setmana al llit amb el seu nòvio. tot una setmana! Tu pots ben creure. He conegut un altre aspecte d'ella. Avui me l'ha presentat. És un noi força maco, però no m'agrada gaire la seva manera de comportar-se. A tu no et diuen res, els nois, des de molt petita. Potser perquè no vas tenir pare. Et vaig deixar actuar lliurement, oi? Només et feia de mare quan a mi m'anava bé. De mare. Un altre dia, com tots els altres. Aquest país ha estat trist des que va desaparèixer a la tardor per sempre més. Segons els pergamins del mar mort de Zele, no hi ha cap mena de dubte que d'aquí a poc més de 10 anys hi haurà un tercer impacte. Per això cal que ens organitzem per prevenir una tragèdia que sigui definitiva. Aquesta és la funció de Zelle i de Gehirn. Amb les teves idees hi estic d'acord, però amb les de Zelle no. Seria molt perillós obrir la porta d'accés a l'altre món que està segellada. Li he passat totes les dades a l'Ikari. No és una cosa que la pugui solucionar jo tot sol. No penso fer el mateix que l'altra vegada. Aquest cop no. I més, també m'han insinuat que no m'hi fiqui. Es veu que no tindrien cap problema a treure'm de la circulació, aquesta colla. Són tots supervivents, ells. De fet, no és gens difícil acabar amb la gent. Però això no justifica que et vulguin convertir en el subjecte de l'experiment. No hi podem fer res per canviar el curs de les coses. Jo m'estic a Zelle per ajudar en tot el que pugui. I per en Cingir, també. Les dades de l'ordinador central ja estan a punt. Què hi fa, aquest nen, aquí? Es tracta del fill del senyor Ikari. Això no és una guarderia. A més, avui és un dia molt important. Perdoni, professor Fuyosuki, l'he portat jo. Però avui és el dia de la teva prova, Yui. Per això l'he portat. Volia ensenyar al meu fill el seu brillant futur. Van ser les últimes paraules de la Yui. Un accident estrany li va costar la vida tal com jo desitjava. Que dolenta que sóc, Litsuko. A partir d'aquell dia, el capità Ikari va canviar molt. On has estat aquesta setmana? Comprèn que estiguis molt deprimit, però recorda que no ets aquí per ocupar-te dels teus problemes personals. Ho comprenc perfectament. A partir d'avui idearé un nou pla. El senyor Kiri està d'acord amb el que faci. No es deu tractada, de... Sí. Ens acostarem a Déu i arribarem fins on ningú no ha estat capaç d'arribar. És el pla de complement humà. Any 2008. Mare, et felicito per haver acabat la teoria bàsica del sistema magui. A mi que m'hem donat el lloc fix a Gaihirun. Suposo que deu ser el millor regal per tu. A partir del mes que ve em posaré a treballar amb el projecte E. Qui ha? Ah. Soc del Departament de Tecnologia, comprovi-ho. He vingut per veure les instal·lacions de control que acaben d'inaugurar, però això sembla un laberint. El director Icari i la doctora Gaghi són a les noves instal·lacions. N'estàs segur? Sí. No me'n penedeixo del treball que he fet. No diguis mentides. De segur que no pots oblidar-te de la lluita. Però, bé, no hi fa res. Any 2010. Aquest edifici és la seu central de Geir-Hirun. Bon dia, director. Ha vingut amb el seu fill? Oh, em pensava que tenia un fill. No és en Singy. He decidit cuidar-me de la filla d'un amic meu. És la Leia Yanami. Hola Leia, com estàs? Aquesta nena s'assembla a la Lluï. Totes les dades de la Leia Yanami estan esborrades, totalment en blanc. Però què significa? Sistema Magi, el perfeccionament. Magi Gaspar, Magi Baltasar, Magi Malcio. Magui reflecteix tres característiques meves. Una com a científica, una altra com a mare i una altra com a dona. I totes tres es complementen entre si. Tres característiques teves. Ara només s'ha de posar en marxa, oi? Bé, doncs jo me'n vaig. arribar arriba a la Misato. Perfecte. Ella també pertany a Geihirum, oi? Em vas dir que era a Alemanya. Sí, treballa a la sucursal 3. Llavors té una a distància, no? Em va dir que ho deixava. Ah, sí? Doncs semblava una parella força ben benvinguda. Mai se sap què hi ha entre un home i una dona. És il·lògic. Ja veig que tu no deixaràs mai de pensar fredament. Deixaràs escapar la felicitat que t'arribarà algun dia. El mecanisme de la felicitat és més complicat que el de l'amor. Bé, fa temps que no surto a divertir-me. Fins demà, filla. Fins demà. Vols alguna cosa, lei? No, és que m'he perdut. Ah, sí? Bé, vols que sortim totes dues? No. Però tu, Soleta, no podràs sortir d'aquí. No siguis pesada. Vella! Què? Que puc trobar el camí jo sola. Vella! No se li diu bella a una persona. Però ets vella, No. Si em fas enfadar, li diré al doctor Ikari que et renyi. Ell també t'anomena d'aquesta manera. Què? Diu que ets una pesada i que no serveixes per res, i coses així. Oh. Diu que ets, ets una pesada, que ets una i, que pesada, pesada no i que no serveixes per, per res. Per res Ets una pesada i no, serveixes, pesada i no serveixes per res. Per res. Encara? Encara que et moris, molts et substituiran, Lei. Ets com jo. Ah. Ah. Aquell mateix dia, el Comitè pel Pla del Complement Humà, que dirigia Kiro Lawrence, va desmantellar l'organització d'investigació Gehen i va crear l'organització Espacial NERF, per continuar tots els plans. Tots nosaltres vam passar aquella organització, excepte la doctora Akagi, la creadora del sistema Magui. Any 2015. Setè. Ikimaskar. Ets tu? Quant temps sense veure'ns. Li he dit al guardià de fora que dormi una estona. Acabaràs perdent la vida si fas aquestes coses. El que vull és apropar-me a la veritat la que hi ha dins meu. So, Adam no s' proï que aixé ni o oneix una parça untener.. Hi ha.. Gràcies per la seva col·laboració. Puc anar-me'n? Sí, el problema que teníem ja està solucionat. Ací? Ah, sí? I ell. No ho sabem. T'has trigat molt, no? Misato, Sokiyo. Quan escoltis aquest missatge, sabràs que t'he causat un problema molt greu. Perdona'm. Diga-li a l'lituko que també em perdoni. Aprofito l'ocasió per dir-te que tinc un jardí que m'agradaria molt que reguessis per mi. Encingji s'pelés. Misato, ets al costat de la veritat. Segueix el teu camí sense dubte. Si algun dia et torno a veure, et diré allò que fa vuit anys no et vaig poder dir. Fins aviat. Són les dotze i dos. Sí. En aquell moment no vaig poder fer res més que allunyar-me de la Misato. Aleshores vaig entendre que jo era un nen que no podia fer res, ni dir res. ただ現実が精神の落とし穴にアスカを追い込む。焦りという名の絡まりはただ疲労と苛立ちしか生まなかった。さらに人の話精神攻撃が彼女の心にとどめを刺す。立ち直る術を失わすか。過酷な現実が人々の心をバラバラにしていく。ジンジは彼女に慰めの言葉を持ちえなかった。次回、せめて人間らしく